Hej Therese. Hallå Therese, nu är vi här igen i poddavsnitt nummer två, ja. hemma hos mig i ditt vardagsrum, Ja. med eh, kaffe ja. och vi börjar som vanligt med en liten slurk av kaffet. Hur har du haft det sen sist? Jo, bra. Det har ju ah. varit ledigt lite grann, valarbete lite grann, det är mm. ju så när det är valår, ja. då kan man inte sitta på latsidan precis. Jag försöker faktiskt ha lite ledigt nu innan valet. Jag, har, jag vill börja med att tipsa om en bok jag har läst. Eh, som, alltså den berörde mig mycket faktiskt. Och Den är lätt, den är på drygt hundra sidor. Så det går jättefort att läsa den. Den heter B-laget, rapport från ett utanförskap. Och är skriven av en man som heter Fredot Karlsson Andersson. Den var en smocka i magen kan man säga. Eh, om en... Han skriver så här, jag är 49 år och kan inte försörja mig. Månad efter månad ligger jag på gränsen till existensminimum, under eller precis över. Hur hamnade jag här? Eh, ja, det handlar väl om det som vi vill förändra, res. Eh, hur svårt det är om man har en, en funktionsnedsättning eller en sjukdom- ständig kamp med läkare och försäkringskassan, vårdcentralen myndigheter och ett ganska skoningslöst arbetsliv där man måste prestera och vara på topp och vara flexibel hela tiden och vill vi ha ett sånt? samhälle säger jag en ledande fråga mm. men jag vill verkligen tipsa om den här boken för den var som sagt var bara 100 sidor och den går fort att läsa men den var tänkvärd, B-laget rapport från ett utanförskap Väldigt, väldigt viktiga frågor. Jätteviktiga frågor, verkligen. Det är, det är försäkringar som vi inte kan vara utan. Vi behöver att göra någonting i det, ja. så att det är, Försäkringen är för alla. Ja. Och vi pratade om det förra gången med varför vi är socialdemokrater. Och det här är ju faktiskt en av anledningarna. Alla människor vill bidra. Det är min absoluta övertygelse att det är så. Tror inte att någon fuskar eller ligger hemma. Bara för att man tycker att det är bekvämt. Men det, det är tufft och vi misstänkliggör människor. Tycker jag. Det är svårt att vara fattig helt enkelt. Det är ganska lätt att vara rik. Och man måste framförallt vara frisk för att kunna vara sjuk. Liksom. Ja, men nog om det. Men jag kände att det var viktigt att, att få tipsa om den här lilla boken. För som sagt, den berörde mig mycket. Men nu ska vi komma in lite på dagens tema, Therese, som handlar om valet mm. eh, som vi närmar oss. Eh, och då undrar jag om du kommer ihåg första gången som du gick och rösta. Ja, eller inte rösta kanske? Va? <laughs> ja, det var 1998. Det var ju första gången jag fick rösta då. Då var nästan 20 år. Och nej, jag röstar ju inte. Röstar du inte? Nej, Gör inte du det! Nej, det kan du tycka är lite är konstigt så alltså? här. Ja, det är Nej, inte riktigt. Ja, var då? Inte riktigt det är inte det. det är själva definitionen. På sofflig ja. man inte går och röstar. Nej, jag låg eller? inte på soffan. Nej. Tjejring, jag har ju tärigheter Men, jo, men det är väl kanske definitionen så. Ja. Men, ja. Nej, jag kommer fortfarande ihåg det antagligen. För att jag kommer inte ihåg andra gången jag skulle gå och rösta. För då vet jag att jag röstade några år senare. Men just den här gången så kommer jag ihåg det så tydligt. För jag var hemma hos en kompis i och så Eller för jag bodde i Uddevalla då. Och så kom en dagisfröken förbi som var på väg till att rösta. Och då sa hon till mig, ska du inte gå och rösta till det? Nej, nej, jag glömde mitt röstkort hemma. Ja, men du kan ta med dig legitimationen så du bara går och rösta bort i den här röstlokalen. Som inte var min röstlokal, men ändå. <laughs> men nej, jag skitit. i det, helt enkelt. Du skete i det. <laughs> men alltså, var det för att du kände nej, men det är ändå ingen idé för det, kan, det går ändå inte att påverka? Eller var det mest bara att nej, men jag orkar inte? Jag orkar inte. Jag tyckte det var jag att sitta där på hennes altan och röka och dricka kaffe så det var ju ja. ja. Det är inte klokt. <här> Nej, det är inte klokt. <här> men det blir varning på dig ja, Det blev men varning på mig också. För det är faktiskt viktigt att rösta. Det är <här> ju ja. jätteviktigt. Men alltså... mina barn hade definitivt inte varit ute på någons altan och inte gått och röstat. Nej. Nej. Men Nej, du är säkert är det... inte ensam Nej. om att ha gjort så. Och det finns säkert ungdomar och kanske äldre också för den delen som inte röstar. Men jag är ju en sån, jag kommer ju peppa alla till att gå och rösta för att tycka att det är viktigt. För... Ja det är ju viktigt för att jag menar jag gick ju och rösta nästa gång det var val. Men det är ju inte säkert att man gör det och sen kanske man aldrig går och röstar. Jag har vänner som aldrig går och röstar oavsett. Även om jag köper på ja, dem naturligtvis. För att man inte tycker att det spelar någon roll då eller eller, Nej, jag vet faktiskt. Eller att man inte det tycker inte... att det finns ett alternativ. Det kan vara så många olika anledningar. Ja. Så här, men kommer du ihåg första gången du röstade? Nej, så? jag kommer inte ihåg det. Men jag kommer ihåg att jag röstade Jag eh. <laughs> <Du gillar det. laughs> För jag har röstat i alla val som jag fått rösta i. Och jag, jag antar att det var 1991 då, För jag, Då var det väl, det var väl ett valår. Och då var jag 18 år och då fick jag rösta. Mm. Eh. Så det har jag gjort alltid. Jag hade en period när jag var yngre- där jag alltså, gjorde man split voting. Eller man ska säga, jag röstade olika till riksdag, region och kommun. Och det gör jag inte längre. För nu när man är engagerad själv- så, så vet jag ju liksom hur viktigt att jag har den här röda tråden. Alltså i alla nivåer. Det är viktigt att socialdemokraterna styr i alla nivåer- för att det ska bli effekt. Liksom, eh, ute i kommunen till exempel eller i regionen. Och jag vet inte varför jag... Det var nog någon slags förvirring. Men, men andra sidan, jag tror många gör så och jag tror många delar upp. Och, och jag tror också att det är ganska personstyrt, i alla fall i kommunen speciellt. Kanske i mindre kommuner där man känner sina politiker. Att man röstar på en person kanske snarare ett, än ett parti. Jag har alltid röstat. Däremot så röstar jag då fel till EU-valet för jag röstar ju nej. Men det blev ju jag. Ja, ja. och du kunde <laughs> ja. rösta då, ja. ja. EG hette det då. Ja. EG, ja. ja. Just det. Kunde inte du rösta? Du är så mycket nej, yngre jag jag Eller röstade kunde... fel, kan jag inte säga. Men alltså, hade jag fått rösta till EU, hade jag fått, hade varit en, en omröstning för EU igen nu, då hade jag röstat ja. Mm. Men då röstade jag faktiskt nej. Sen Men det här jag... med du, att du röstar på olika... I de olika valerna, mm. det kan jag tycka är lite spännande ändå. För att det är någonting som jag för några år sedan inte hade en aning om. Egentligen att det fanns kommun, region och lands, eller, eh, riksdag. Jag tror inte ens jag tänkte på det. Att det var tre? Ja, men jag har inte ens tänkt men på det att det var tre. Det är man lägger i ja. den här kuvären Ja, men precis. Ja. att folk kunde rösta olika så så. Jag har alltid röstat på samma. Men... Ja. ja men det tycker jag Jag, jag kommer ju rösta på samma Och det var väl när jag inte var så engagerad i Partipolitiskt engagerat själv Som jag röstade olika mm. Vad jag vill minnas då Men jag har alltid tyckt att det har varit viktigt Jag tycker det är jätteviktigt, jag tycker det blir viktigare och viktigare för varje år För det är liksom ingen självklarhet Nej för det är ju äh. nog lätt att tro det, Att om man liksom har röstat på Socialdemokraterna Och de har vunnit i Riksdag Så är det nog lätt att tro att de Styr också i region Och i Kommun, ja. Om man inte har koll på det, att man kan rösta på olika. Och så är det ju inte i våra kommuner. så är det ju faktiskt Vi har ju moderatledda kommuner, både Tanum och Soternäs. Och vi mm. har någon slags blågrön minoritet i regionen. Och, och där är ju ett val där, där jag träffar många människor som tror att Socialdemokraterna styr i Västra regionen ehm, Och det gör vi ju inte. Nej. Ehm, men det är dags att vi gör det nu, för det, där finns det ju jättemycket att förbättra. Ja. Inte minst psykiatrin, men det kan, vi, kan ju bli ett eget poddavsnitt, bara det. Men vi tänkte ju prata lite idag, Therese, också om faktiskt... Eh, dels att det är viktigt att rösta, men det, det har nog våra lyssnare förstått att vi tycker. Men också lite grann hur man gör. Ja. Eh, för det är ju självklart för oss, men det kanske inte är så självklart för alla... och Eh, och den osäkerheten Ska ju inte vara det som hindrar en Att man går och röstar Nej. Att man vet vad man gör Men någon gång i augusti så får vi väl hem det här brevet På posten med ett röstkort i Som säger att man eh, ja. Får lov att rösta Ja, och vart man kan gå och rösta någonstans ja. Om det, det står lokal Vart man har tidsröster och, och, Eller om man vill gå på valdag. Och det är tre val Det är både till riksdag och regionen Och till den kommunen där man bor i Och om man är över 18 år och svensk medborgare. Så ja. får man rösta i riksdagsvalet. Men man behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i regionvalet och kommunvalet. Utan då räcker det om man är folkbokförd, som det heter, i Sverige. Tre år, va? Ja, tre Tror jag. år är ja. det som gäller. Och, och det är ju inte att förringa att man bara får rösta i kommunvalet och regionvalet. För det är nog så viktigt. För det är där mycket av den praktiska politiken och det man... Så att säga, det som påverkar, påverkar en mest är lokalt. Det är det som händer liksom, med där man bor lokalt. Så det är viktigt. Hur gör man då, det? Hur man gör? Ja. ja Man får det där lilla röstkortet som dimper ner i biljärnlådan. Ja. Och så kollar man. Vart ska jag gå någonstans? Tar upp sin lilla legitimation eller pass där. Eller körkort eller vad man nu har. och Så man kan identifiera sig, för det är jätteviktigt. Och så tar man med sig de här eh, sakerna till... Eh, i vallokalen då. Ja. Och om man inte har, om man tar bort sitt röstkort så kan man få ett nytt utskrivet då i vallokalen. Så Aha. att killar man dit i alla fall och då blir man om omhändertagen av en röstmottagare som står där och hjälper den. Visar den hur man ska göra. Det är ju lite annorlunda regler i det här valet. Är det, Jag antar, det? Med, Ja. Aha. Det ska vara lite hårdare regler just med ja. Det, det, det har ju varit lite så här, stulna val och sånt där- kanske vi har hört i USA. Ja. Så att det sprider sig lite ja. så ringa på vattnet. Så att man får vara lite försiktig. så Allting är väldigt, ska vara väldigt säkert mm. när det gäller det här valet- i alla fall vad jag har förstått. Så att det, det är ju inte säkert att det kanske var riktigt- som det var förra gången man gick och, och röstade då. Men man blev mottagare av en röstmottagare i alla fall- och så, Får visa dem innan man får de här röstbreven? Eller vad de nu heter. Kuveren. ja Tre kuver, ja. Tre kuver som man ska lägga de här olika röstkorten i. Ja. Inte röstkorten, valsedlarna. Ska man Valsedlar, lägga valsedlarna ja. efter det? Mm. Och de valsedlarna finns ju för alla partier i vallokalen. Eller ska man ha med sig hemifrån om man får dem hem i brevlådan? Det är ju vissa partier som skickar ut, det gör säkert vi med. Och ser det ett? En sån här lapp i varje kuvert då. Och riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Och varje lapp har olika färger. Ja, precis. Och och det vet man inte hur man gör så finns det ju alltid någon att fråga. Och man kan egentligen inte göra fel. För lägger man fel färg eller, eller lägger samma färg då kommer, kommer valmottagarna säga, eller röstmottagaren säga stopp, nu har du gjort fel. För att det, man ser ju vilken färg man har lagt i det här kuvertet. Alltså vilken färg på röstsedeln kan man se för det är en liten öppning. Men man kan ju inte ja. se vad man röstar på. Nej, naturligtvis och, inte. Och det finns en litet bås där som man ska gå bakom ett skynke. Ett grönt skynke får ja. man lägga i. Jajamän. Och då är ju den valsedeln som är till riksdagen, den är gul. Och den okay. som är till kommunen ja. dit och landstinget är, eller region är blå. Ja, Sånt där kan inte jag, det hade jag ingen koll på. Det är sånt där jag ser när jag kommer dit. Liksom. Ja. Och så kan man kryssa ett litet kryss framför ett namn om man nu gärna vill rösta på någon speciell person. Ja. Man får inte stryka någon och man får inte göra glada gubbar eller annat utan det ska vara rena röstsedlar. Liksom. Precis. Och vill man inte rösta på någonting så kan man ju också lägga blank på en ja. sedel om man vill det. Ja, precis. Det går också bra. Ja, mm. nu har vi, har vi klarat av det. Men, men jag tänker, för jag har ju varit... Och jag ska, Nästa vecka så ska jag prata med nyanlända. Jag är inbjuden att prata demokrati och, och lite kring det svenska statsskicket. Och de får ju inte lov att rösta än, men man berättar ändå lite grann hur man gör och så. Eh, och jag, det har jag gjort vid ganska många tillfällen. Och då märker jag ändå att det finns en osäkerhet. Eh, hur man gör och vilket parti som är vilket. Och Tänker man ju fel och, och, och vissa är också lite rädda att rösta och komma in där och liksom kanske visa upp vad man röstar för om man kommer från, från länder där man, där man blir registrerad. Om man liksom röstar fel i någon stationstecken. Så att det är jätteviktigt att man informerar. Och tänker, det är därför vi valde att prata om det här i podden med. Det finns mm. alltid någon att fråga där i, i röstlokalen hur man gör. Eh. Annars får man ringa, ringa en vän. Eller ja, men fråga. Att man ska inte bli hindrad av att man känner sig osäker. Det är ju jätteviktigt att man. Om ja. alltså man möjlighet att gå och rösta så ska man gå och rösta. Det är ju ändå en demokratisk mm. rättighet vi har och vi ska använda den. Mm. Och vi ska man rösta med bud med. Va? Man kan låta någon. man kan Det vet inte jag hur man gör, men det brukar stå på. Om man till exempel ja. är sjuk eller så inte kan komma iväg, så kan någon annan rösta åt den. Om man bara. Då kan man få hem valkuvert och valsedlar och så får man klistra igen kuverten själv eller och lägga dem i något specialkuvert, någonting som någon får ta med sig. Ja, ja. precis. Och jag vet att man också kan, alltså det är, när man är i, i hemmet, då, att det finns såna röstmottagare som kommer och hämtar in. Okej, okay. hur gör ni med, när du ska hemtjänsten? om det är äldre som vill rösta hur gör ni då om man inte kan komma iväg eller på särskilda boenden ja, men och då är det om de här hjälper. röstmottagarna är som ja. är utvalda som kommer ja. till boendena eller hem till den personen och om jag skulle vara där då som mm. arbetar på hemtjänsten så får ju inte jag vara där i det rummet då får jag liksom lämna okay. men är, får man frågar Nio då, så här, frågar du de pensionärerna som du är hos står vill, vill du rösta och hjälper till att ordna med det? Gör man det på särskilda mm. boenden och så? Jag har aldrig gjort det. Alltså särskilt boende så tror jag att de bara liksom att det, det, har de. det är ju inte så att det är någon som frågar Det är inte det, det är inte. man glömmer jag. snarare menar jag Att man tycker att man förstår att det är viktigt oavsett om man är gammal eller Ja men precis, ja. Jo, och det, alltså, det tror jag säkert många äldre ser som kanske hade velat ta hem- kanske inte får. Mm. Jag vet inte riktigt hur det fungerar- Nej. om det är anhöriga- eller om, om det är personen själv som ringer och säger- att jag kan inte ta mig till vallokalen- Nej. så att jag behöver hjälp- så att jag kan ändå lägga min röst. Men, men det är ju bra att det finns i alla fall- ja. och att man uppmärksammar det- så att fler kan gå och... Och det är viktigt att det fungerar med- mm. och även om man har någon funktionsnedsättning- eller funktionsvariation- eller att, det, att, det, att man, alla har rösträtt. Förr i ja. tiden hade ju faktiskt inte- alla rösträtt. Och även när det var den här fick kvinnor rösträtt, 1919 och fick man rösta 1921, ja, 1921 så fick ja. vi rösta. Men så. då fick fortfarande inte till exempel om man var fattig fick man inte rösta eller om man hade gått i konkurs fick man inte rösta. Och vet du när, vet du när det verkligen blev en lika rösträtt för alla? Det var på 70-talet alltså nu, nu kanske någon får kolla upp detta men jag ja. tror att det var så sent som 1989. För jag tror att det var då man, man, då kunde man inte omyndigförklara människor i Sverige länge. Innan så kunde man omyndigförklara människor och då fick man inte lov att rösta. Så jag tror att det faktiskt var så sent. Det är ju helt galet ja. att ja. det ja. stämmer. jag tror det. Mm. Men jag kolla upp det. Ja, då får vi, vi kolla upp det nästa gång. Så får vi liksom inleda med hur det var det här ja. nu. Det här. Jag tror det. Det var 1989. Sent. Ja. ja, det är helt galet. Att ja, att Ja men det är ju mycket som har förändrats Och det får ju ändå vara tacksam ja, ja, Och det är ju därför det är så viktigt Att man också går och röstar och ja. använder sin röst ja. Om man tittar tillbaka i historien I Sverige Och naturligtvis i andra länder också Men om vi tittar just i vårt eget land ja. Så har vi ändå kämpat för den här rösträtten Inte bara för kvinnor Utan för att alla ska kunna gå ja. och rösta att Allas röst är lika mycket värd ja. som det, inte, det var ju inte så förr i tiden ja. ja. Så att vi har ju kommit långt där och det är inte självklart att det kommer vara så i framtiden heller- om om, man inte, om vi inte alltid återerövrar demokratin. Och, det, och alltså, man kan ju tycka att det låter lite löjligt att säga så- för att vadå, vi är ett demokratiskt land och, och vi har våra friheter och sådär. Men alltså, det är ju så himla lätt att... Det är bara att se hur det ser ut i andra delar av världen. Och vilka krafter som också är igång nu. Jag tänker när jag... Började med politik inte 17, trodde jag att man skulle dis börja diskutera borträtten i Sverige. Alltså, det har inte funnits på kartan för mig. Att, eh, att den överhuvudtaget ska ifrågasättas, liksom en vunnen seger, att man ska gå bakåt. Eh, men eh, ja vi får ta oss igenom det här Therese ja, den konservativa eran som vi lever i nu ja men det får ju ändå liberala konservativa tiden ja men det får den ju liberala, ändå. Ja, får ändå känna det alltså, vi behöver ju kämpa mer för rättigheter mm. alltså, vi får ju inte sluta Nej. Det, vi, det, det är lite som en förening vi, får all, vi måste alltid vara i rörelse mm. vi får aldrig stanna vi får aldrig stelna utan det är jätteviktigt att vi fortsätter vår mm. kamp för att man kan inte ta den för given. Man kan inte ta någonting för givet. Nej. Och det är ju därför vi- är politiker tänker Precis. jag- och är engagerade. Ja. Och till de som då säger- att det är ingen idé då, för det spelar ändå ingen roll- vad jag röstar på. Vad säger vi till dem? För de finns ju. Ja. Och, och vet att både du och jag- känner ju människor som, som inte som väljer- faktiskt aktivt väljer att, att strunta i att rösta. Man röstar inte ens blankt. Man röstar inte alls. För man tycker att det är ingen idé. Det är ingen idé- eller det finns inget parti jag tycker om. Och det är klart, det finns väl inget. Vi tycker väl inte allt som socialdemokraterna gör är jättebra kanske. Men... men... Nej, men jag tänker att ändå så alltså Den socialdemokratiska politiken och den ideologin och grunden som socialdemokratin har lagt i Sverige från början på 1900-talet och fram... Det är ju inte någonting som vi vill vara utan. Alltså, och i vilket fall, oavsett vad man tycker är viktigast- man måste ju ändå rösta på det man tycker är viktigt. Och inte välja, eller att välja att inte gå och rösta- det är ju att välja att lägga sin röst på- någon av de partierna som man egentligen inte vill ska styra. Så kan jag tycka. Ja, det mig. Så det är, alltså det är viktigt att kunna använda sin demokratiska rättighet- att gå och rösta- för att vi ska få det bra. Och det spelar roll också vilka, vem man röstar på. Och, och, ja, vi kan ju säga att alla vill, alltså alla vill göra det bra för Sverige. Men vi vill komma dit på olika sätt. Ja, olika. Och vi har olika infallsvinklar för att kunna komma dit. Och, och olika tankar om människor. Mm. Och det finns ju också faktiskt forskning som visar väldigt tydligt att partierna håller faktiskt sina vallöften– Om, eh, om, man, får, om, om man får igenom dem så att säga. Då. Nu har vi ett jättemärkligt mm. läge där man, där, alltså vi har faktiskt, det sa vi väl förra poddavsnittet: vi har 16 år med hög majoritet i Sveriges riksdag. Mm. Eh, även om vi har en socialdemokratisk regering så är det hög majoritet i riksdagen. Och när vi har varit på partikongress som du och jag, både du och jag har varit och det är ju partiets största beslutande, högsta beslutande organ och där ser man ju ändå vilken vilja till förändring det finns eh, och vad partiet egentligen faktiskt vill göra men man får ju inte mera pang för pengarna. Säga. Nej, men alltså, Nej. Det krävs ju mera röster på Socialdemokraterna- för att vi ska få igenom det vi säger att vi vill göra. Det ja, är ju det vi är det väldigt enade i de frågor ja. som har varit på partikongressen och Vi tänker ju samma, men det är klart- alltså om man tittar på det som har blivit genomfört- så, så är det ju också det som Socialdemokraterna har lovat. Det är ju bara det att det inte har blivit genomfört så bra- som Socialdemokraterna vill att det ska bli- och så har vi fått kompromissa naturligtvis en hel del. Jag tänker januari överenskommelsen och decemberöverenskommelsen före dess. Men så är det ju och så kommer det vara vem, vem som än tror jag kommer bilda regering i, som det ser ut nu. Så det handlar om kompromisser. Naturligtvis ja, är det naturligtvis ju det. Med. Men om vi är, är fler socialdemokrater i riksdagen ja. så kan det ju också generera till att vi får igenom mer... Och det som vi får igenom idag Hade vi varit en liksom Starkare majoritet på Socialdemokraterna Så hade vi också kunnat gjort De, de besluten Som genomförs lite bättre mm. Och det är väl det man får tänka på När man går till valurnorna Sen Efter september ja. tänker jag. Två månader kvar Ja, knappt Knappt Ja <laughs> <laughs> Men varför, du, äh, varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i Tanum? Har ni några speciella liksom, frågor som ni verkligen... Det här är viktigt. Ja. Eh, de frågorna som rör vår välfärd. Eh, vård och omsorg. Vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö. Den eh, måste, måste förbättras. Vi har ju drivit den här heltidsfrågan och den, den, den driver ju ni säkert i Soternäs med. Det har vi ju redan genomfört har, har i Soternäs. Ni gjort? Har ni det? Ja. Men det har inte vi kanske. Men, <laughs> men det man kan säga med det är att, att, att om man ska orka arbeta heltid, vilket är en självklarhet tycker jag att människor ska orka arbeta heltid. Men då måste man också ha en bra arbetsmiljö så att man verkligen orkar göra det. Och det har vi inte nu i Tanum. Så arbetsmiljön måste förbättras och, och det leder ju också till Att de som vi finns till för gamla Och sjuka att de får en bättre Vård och omsorg Så Det är en jätte, jätteviktig fråga Och det handlar inte minst om alltså, Hur ska vi kunna rekrytera personal Till våra verksamheter i framtiden Det är svårt nu, det är jättesvårt nu eh, Och de, där måste vi bli en attraktivare Arbetsgivare Och sen gäller det skolan eh, Skolorna i tonum Kan vara mycket mycket bättre än de är nu vi måste höja vår lärartäthet. Och lärarna måste få lov att vara lärare. Och vi måste omfördela pengar så att resurserna hamnar närmare eleverna. Och att alla elever ska få det stöd man har rätt till. Och vi måste ha bättre ändamålsenliga lokaler. Förskolelokaler till exempel. För vi har inte en jättebra skolverksamhet just nu. Och det är, vi har väldigt väldigt många barn som... som inte klara att gå till skolan ens en gång. Och jag där tror jag att vi är, har en anmärkningsvärd stor del barn som mår dåligt i skolan. Eh, det är två viktiga frågor. Sen tycker vi att det ska bli viktiga, det ska bli lättare att kunna bygga ett hus i Tarnums kommun. Vi har så ganska mycket krångliga regler som inte behöver vara så krångliga. Utan vi ska hålla våra lagkraven naturligtvis, men vi behöver inte gå utanför dem. Så vi vill förenkla för människor som vill bygga ett hus och bo här året runt. Ja, det var några Ni i Sotenäs. varför ska man rösta på Socialdemokraterna i Sotenäs? Ja, det är väl ungefär lite, lite samma ja. fråga vi, alltså, vi är närliggande kommuner så, Men vi har ju infört heltid i Sotenäs. Socialdemokraterna skrev ju en motion För uh, rätt så många år sedan Innan kollektivavtalet uh, Mellan kommunal och SKR Så att man skulle ha heltid Men, men det var ju egentligen Alltså den, den fick bifall och så Eller alltså, man sa ja till den men det var inte förrän som kollektivavtalet gick igenom då för några år sedan som vi började arbeta med det. Men, så nu, nu, de som vill ha heltid har fått heltid. Men det som du säger det är arbetsmiljön. Den är jätteviktig. Den behöver vi arbeta med mer med. För att om man ska ha ett hållbart arbetsliv och orka arbeta 100% så behöver vi ha en bättre arbetsmiljö. Men omsorgen är ju en väldigt het potatis. och Det är en viktig fråga som vi måste ta tag i. Med personal, med de som använder våran omsorg. Helt enkelt. Men, men det är oerhört svårt att få undersköterskor. Mm. Eller personal överhuvudtaget. Och det är ju någonting vi behöver se i vitögat. Varför är det som det? Vi behöver ordna till det. Helt enkelt. Så det är en väldigt viktig fråga. Skolan är en viktig fråga också. Vi går till val på en ny skola. För de barnen som bor i den södra delen av kommunen. Så det blir inte för hela kommunen. Då som. Men, men det är viktiga saker. Alltså, kommunens verksamheter är ju samhällets motor. Utan de här välfärdsarbetarna så stannar ju samhället. För det är ju inte bara de som jobbar i kommunens verksamheter som använder våra verksamheter. Utan om inte vägen är plogad så kommer inte de andra fram heller. Om inte barnomsorgen fungerar så är det ju fler än de som arbetar i kommunens verksamhet. Eller bor... Ja. Så att det här det är, det är jätteviktiga frågor. Men, men det är klart, vi har ju andra viktiga frågor- och vi kommer ju komma ut med vårt valprogram också. Och det kommer ju säkert ni också göra. Ja. Det är ju klart i alla fall hos oss. så vi ska ju skicka ut det så att det är i folks ja. innan förtidsröstningen i alla fall. Ja, just det. Ni så åker så. ut och lämnar. Ja, det gör ju vi med. Nej, när vi, vi knackar posten dörren. Posten allt. Alltså ni, hörde, ni ja, skickade ni här det, det har inte alla vi Alla ska ju ha vårt valprogram- <laughs> ja. Så där lägger vi lite extra pengar- så det går in, ut till alla hushåll i kommunen. Då. Ja. Men, men annars så brukar vi göra så att vi liksom åker- och lägger folk där i och ja. så. Men just när det så är valprogrammet- ja. så tycker vi att det är viktigt att lägga pengar faktiskt på det. Ja. det. Då får man snåla in på något annat så istället. Det. Och det kanske vi Jag kommer inte riktigt nu. Jag är inte dit. Vi har ju också ett valmanifest som vi kallar det för- um. Men det är, handlar ju mycket om det vi precis sa nu: vård och omsorg och skola och välfärden. Välfärden, ja. ja. Det är det. Det vi egentligen har drivit under hela perioden. Ja, liksom. Men precis. Men det finns ju andra saker också. Mm. Som, alltså jag, jag kan tycka infrastruktur och fastigheter och så det blir ju eftersatt. Mm. Och det, alltså man, vi, vi kan ju inte släcka små eldar utan vi måste ju ta tag i problemet och underhålla. Liksom. Vi måste göra det i ordning så att det ser bra ut. Och, mm. Hur har ni med gång cyk och cykelvägar i Sotenäs kommun? För det är en sån här fråga som eh, väldigt många i tonen vill ha. Och, och det har ju vi tidigare har vi lagt mera, Socialdemokraternas budgetförslag har vi alltid lagt mera pengar till, till cykelvägar än vad den styrande borgerliga majoriteten har gjort. Sen så har det varit lite svårt för alla faktiskt att komma fram med gång och cykelvägar För det är ju ett med Trafikverket och kostar oerhört mycket pengar. Så att det har inte varit, det har inte varit så enkelt att det gäller att man lovar saker som man verkligen kan genomföra när vi pratat om innan. Men ja. har, ni en, en, har ni många invånare i Soternet som Ja, det är ju, Efterfråga det. Ja det är ju en het fråga. Och vi har ju med det i vårt valprogram också. För det är en viktig fråga där med cykelvägar och så. Men det är ju svårt att påverka det bara som kommun naturligtvis. Vi kan inte bara lägga massa pengar och eh, göra cykelvägar. Utan alltså, det är som du säger. Vi gör andra myndigheter som också äger vissa delar och sådär. Och, och sen så har vi ju... Alltså fastighetsägare som, är, alltså, som bor i Soternäs- som äger vissa delar som man behöver... Så, så att det är inte bara att bygga... Men det är svårt att men, samla. Men jag vet att vi har lagt, är vi enade där som partier- att lägga visst pengar till, till cykelvägar. Sen, det är ju inte tillräckligt, naturligtvis. Vi Som, som Tarnum så är ju Soternäs en turistkommun- mm. där folk vill ta sig fram och cykla i, mellan samhällena idag. Det är med livet som insats. Och några har ju... Ja. Stryket med också så att säga. Så att det är viktiga frågor att driva och få igenom dem. För att det kan också minska trafik på trafikpåverkan som vi har i vår kommun. Men, men det är svåra frågor. Och, men, det, men det är någonting, man kan ju inte liksom tappa det heller. Utan man får bara driva det. Och sen så tror jag också att det beror ju på hur mycket man ligger på trafikverket och så också. Med de här cykelvägarna. Men de prioriterar inte alltid de här små kommunerna. Det kan man ju se bara på våra vägar. Som inte är cykelvägar utan som bilarna ska köra på. Det är inte ofta de blir asfalterade. Och är det lite gupp här och därefter vinter så lägger de sådana här röd asfalt på. Istället för att göra det fint. Eller bredda vägen och sådär. Så att vi är lågt prioriterade. Ja det är det. Men jag, jag, men jag tror också för att vi ligger... Nu vet jag inte hur det är i Soternäs men i Tanum så ligger vi långt under snittet vad gäller gång- och cykelvägar alltså meter per invånare ja, alltså nu, siffrorna kanske är fel men jag tror att snittet i Sverige är 2,7 meter cykelväg per invånare i snitt eller något sånt där. och i Tanum så har vi kanske 0,7 meter cykelväg per invånare så vi ligger ju ganska långt under snittet i Sverige och vi är också en, men vi är en turistkommun liksom. så det finns mycket mm. att göra där men ja, äm... Och cykel, cykelvägar är inte min superkraft Nej Det är inte min cykel, cykelkraft Superkraft heller Men, men det, det är väldigt <laughs> efterfrågat Och det, jag tycker ja. att det är väldigt viktigt Men jag, det är också svårt Det har varit svårt att komma fram För jag upplever inte att det finns en sån här politisk motsättning Egentligen nej. Utan det handlar om att men Hur ska vi få till det på ett bra sätt Ja Vad säger ja. du det? Ska vi avsluta ska vi med, avsluta cykelvägar, med alltså? cykelvägar? Eller ska vi avsluta med något annat? Hade du något annat som du vill avsluta med? Nej. <laughs> ha, ha en fortsatt eh, god vecka. Ja, ja. tack ja. detsamma. Så ses vi snart igen. Hej Hej då!